Till karriärspodden. Karriärveckan? Nej, det här är karriärspodden. Karriärveckan. Vi kommer att göra om hela podden och bara prata karriär nu. Från Karlstad. Från Karlstad. Karriär direkt från Kristina Ham. Det här var Frejda. Det här var Hanna. Men I like också här. Mm. I like. <laughs> mm. uh, nej, jag nej, men, men jag välkomna like... hunnir, tillbaka. Ja, en vecka. Hörni... Hjälp att säga, vad är det för dag idag? Det är, måndag. Det är fyra dagar mm. kvar till julafton. Är det fyra dagar kvar till julafton? Det är helt sjukt. Ja. Är det fyra? Men Aliki, på Nej. måndag är det det. Sluta, då fyra dagar kvar till julafton? Ja, så nu låtsas 17... vi hypotetiskt att det här är Men du vet jag sa att... var nej, Häng med nu, i leken här. Jag har inte riktigt måste... fattat grejen med att vi spelar in i förväg. Nej, nej, okay. nej jag har okay. inte fattat det. Men då vill jag upplysa jag det. Jag fick ju panik nu. För våra kära lyssnare så är det fyra oh, dagar förlåt, kvar. Ja, jag förstörde det där. förstörde uh. att det här, att det är måndag. Men då är för er det måndag? Ja. ja. Kul att oh. ses igen. Och uh, ännu en vecka. Så är Raft med oss. Ja. Och de liksom laddar upp nu inför nyår. Och du tycker jag att ni också ska göra att verkligen ladda ner den där appen som vi har pratat om. Ladda upp genom att ladda ner. Okej, okay, mm. men hörni, vem utav oss ska ta på oss och göra nyersjälvandet på Raft? Då? Du. Jag. Ja, du får faktiskt du. göra det. Okej. Okay. För du har, du har varit minst aktiv på Raft. Jag vet. Uh, mm. Men det är okej. Okay. Mm. Och det är konstigt för det är så lätt att vara aktiv på Raft. Det är jättelätt mm. att vara aktiv på Raft. Och du får lägga upp en rolig GIF. Det, jag kan helt ärligt säga att det har att göra med att mitt schema just nu inte är så spännande och kul. Men jag kan lägga ut seminarier imorgon klockan 8.30 ja. för alla er som är intresserade. Ja. Jag får väl helt enkelt bara börja lägga ut tråkiga saker också då. Men med roliga gifs. Men med roliga gifs. Ja. Ja, roliga jag lov att det finns jättemycket av vänner gifs. Du som älskar vänner. Mm, nej så. men det finns ju mycket som men jag från, från alla roliga, roliga filmer. Men det tråkiga är bara att ni kommer inte fatta dem. För att ni är inga vänfans. Så jag förstår inte hur vi kan vara vänner. Men, men vi dina vänner. Ah. Ja. Så. Ja. Eh, nej men hörni ladda ner Och jag lovar att vara mer aktiv så kan du också lova att vara mer aktiva Och Bra. ladda upp, ladda upp ladda För upp. nyår med Raft ladda ner ja. <laughs> mm. Mm. Mm. Yeah. Eh, Förra veckan pratade vi om så här Kontroversiella grejer, jag har inte ens lyssna på podden än Varför Va? inte det kändes det så kontroversiellt ah, nej, men Jag tycker att det var jobbigt bara det, det nej men då får jag fråga, vad var det jobbigaste? Alltså vilken ånsikt var det jobbigaste? Mm, men det känns bara som att jag snurrar in mig mycket. Och att jag vet inte ens vad jag sa. I vilket jag, jag är känner att att Jag med. är den som har mest att skämmas över. Nej, jag, jag har också mycket att skämmas nej. över. Nej. Vad, vad, vad, eller hur? Vad har du att skämmas nej, över? Nej men jag vet inte. Men. <här> <här> det är bara en övergripande känsla av att ja. det känns så där. Och sen fick vi, sluta slutade massa följa oss på Instagram. Och jag bara, what? Alltså det är typ för att de inte håller med oss eller något. Och de inte gillar oss längre. Va? Ja. Va? Hur men, många då? Nej men ett gäng i alla fall. Jag har ju stenkoll på det här med följarna. Jag vet att ah, Så att om ni nu beslutade att följa oss på grund av vad vi tyckte, vad vi röstade på eller något. Då tycker jag faktiskt att det var taskigt. Det, <laughs> det tror inte jag. Alltså jag. Och vi fick nu, jättelite likes på bilden också. Men det kan ju vara bildens fel. Det ja. behöver inte vara veckans fel. Jag men, hoppas inte det. Men sen är det så här, nu får inte vi, alltså Hanna nu är dig till i magen här. Så jag som har, jag vet, håller jag vet, på vet. avvänja mig vid min insta ångest mm. nu bara kom en fet jävla dos så här. Ja. men vet ni alltså det vad då ska vi låtsas vara några vi inte är bara för att folk ska tycka om oss och så på instagram det går, instagram. Inte. Det går nej. inte heller nej jag vet men så att jag tycker att eh, ni kan följa oss på Instagram mm. vilka och då de som slutade de som inte gör det Nå, så, ja, så för att, att, i för att ja. lite mer reklam Ja men jag vet att det var jobbigt det var jobbigt, mm. det var jobbigt. Alltså, jag vet inte jag känner väl mer att den veckan för mig, det var mer programledare veckan. Men för, det är för att... Um, ni hade mycket bra saker att säga, ni två. Uh, och... jag uh, tyckte det bästa jag sa var? Vad tyckte uh, du var det bästa som jag sa var? Det bästa du sa var kanske... När vi pratade om droger. Det var väldigt bra, för du var väldigt insatt. Mm. Du hade bra... Du, jag tyckte du underbyggde argumenten bra. För det okay. var ju sakliga argument, mm. liksom. Uh, och jag kommer och bara... Ja, jag är ändå lite sugen på spliff. Alltså, jag lät vara oskön. Jag lät som den mest roliga av oss alla. Men, nej, det tyckte inte jag. Men, whatever. Alltså, man, vet ni, det här är det viktigaste. Man kommer aldrig kunna pisa alla. Alltså, och då är det lika bra att köra och tycka det man tycker. Alltså, för att jag, om det finns, fanns en sak i mitt liv som jag önskat jag var bättre på, Och önskat så här. Det var att jag vågade stå för mer saker. Mm. Att jag, jag vågade ha en åsikt. Men i andan av kontroversiella veckan så höll jag på att som bild på Instagram. Mm. Oj gud, förlåt. <laughs> förlåt er som fick upp typ, tinnitus av mitt mm. ord. Eh, att lägga upp bilden som hon la upp. Alltså ta en printscreen på det hon hade lagt upp och lägga upp det. Aha. Den här tjejen som hade lagt upp en bild på toaletten med emoji Aha. i. För det hade ju verkligen varit att... Så här, provocera. Uh. Men jag vågar inte. För men, jag tänkte så här, jag vill inte tro att hon ska tro att jag är taskig men det är därför hon vill hon vill ju att folk ska beröra beröras av det. Uh. Eller reagera på det. Uh. Eller tycka att hon är rolig eller någonting. Så att det hade inte varit fel att lägga upp det. På samma det sätt hade sätt kanske som, kunnat tolkas lite som personligt angrepp typ mot moping, henne. Ja. Uh. Det var inte alls så. Men, uh. Nej, jag, men så alltså... jag valde att inte göra det. Men... Åh, oh, alltså förlåt, får jag säga en så kort grej? Ja. ja jag har också en kort grej sen att säga, ah. och sen ska vi gå in på veckan. Ah, Okej. Okay. Mm. Kul att alltså, vi är så ah. arrangerade. Den här, cool. Men alltså på tal om kontrovers och tabun och sådär, alltså mm det händer -hmm. ju mycket i kollektivtrafiken. Alltså det händer mycket, mm. alltså, det händer mycket utbytet med främlingar. Mm -hmm. som, är, alltså, som är roligt ibland. Vi pratar ganska ofta om kollektivtrafiken vi tre. Ja, vi bara så det är bara en sån vecka. Ja, men alltid varje podd bara. SL-veckan. <laughs> SL-veckan från Södertälje till Märsta han... Men alltså, alltså Helt ärligt så spenderar vi väldigt mycket Ett tid I kvalitetstrafiken mm. Så det är en väldigt stor del av ens vardag men, men här, här uh, Hamnade jag mitt i en situation där jag fick möjlighet Att vara lite så här, Du, jag bryr mig inte om vad du tycker Liksom skit på dig Så känner ja. jag mm. så Gud, här var det Jag går då Jag liksom närmare mig spärrarna och så ser jag liksom väldigt nära spärren och har inte tagit upp min plankan. Plonka är stillet tom. Läpte plankan tom. No. Nu no. plumkar i sin bag. Men jag har glömt, jag har inte hunnit ta upp den. Ni vet, och Frida till exempel, du är en ganska bra. Jag ska tar... precis säga, alltså, du jag är skulle så här... aldrig lämna sista sekunden åt att plocka upp plånboken nej, nej, nej, nej, och kortet. Alltså, jag du är ju redo det. innan bussen kommer. Ja. Men vi är inte samma. Uh, så då bara, oj, då står jag där och så bara, oj, börjar rota väskan. Måste hitta få upp, ni vet. Mm. Mm. Ja, Likke tappar också ofta bort, tror hon, sina grejer. De ja. ligger alltid i väskan. Ja. Men jag, så jag letar och letar och så hittar jag den. Ja, och så, så känner jag att verkligen någon andas i min nacke, Alltså det är varmt. Ja, så, och så, men jag, jag, liksom, jag tänker inte bara, Men så bara, jag, jag, liksom, jag blir överrumplad av en röst som säger exakt det här. Och så skynder vi på lite. Och då vänder jag mig om och på riktigt långsamt. Oj. Som så, så här, bitch, Då står det en man. Ja. Och bara, alltså han inte nå det, alltså, han vill bara komma förbi så jag bara, men gud okay, så klickar mitt kort ja. går genom spärren och så vänder jag mig om och verkligen bitchblickar honom, för jag blir sur där, ja. alltså snälla snälla, mm. så känner jag, jag ja. var på väg mm. ja. men då, då, då såklart kommer han bakom mig går förbi mig, går ner i rulltrappan och jag stannar och börjar plocka med någonting mm. sen så börjar jag trappa ner för rulltrappan och det är en lång rulltrappa så ser jag honom där nere och vet ni hur han står då? Jag ah, är på fel sida av rulltrappan. Oh. Nej men hörni jag, var, jag visste inte. Ska jag göra det här eller inte? Ska jag göra det här eller inte? Men jag kände mig i kontroversiens anda. Så jag bara. Och så skyndade jag på lite. <skratt> <skratt> <skratt> Och så vi <kräver> jag. <skratt> Fan, vad kul! Och så, så vände jag inte om vi tyckte så här: Pam, pam, pam, Ja, han hörde då yes. och flyttade på sig. Han, man var såhär, så här: så bråttom hade du. Ja. Och Karma came and you bite, bite you in the ass. Bite ja. you in the ass. Bite you in the ass. Bite bit biten bit bit Bite va? Det var kul. Alltså, du får veckans guldstjärna. Men ni vet, ni vet hur ofta man önskar att man. Det där hade varit någonting som jag hade kanske kommit på fem sekunder för sent. Ja. Men jag kom Fan, på det i grevens tid mm, mm, mm. och bara nu kör jag! Och det var jättelätt! Ja, det var roligt! Ja, det var så jävligt so uh, mm. men Min lilla grej det är bara att det var länge som vi pratade om universum och hur universum har visat sig för oss. Så jag vet mm. inte om du, Frida, har sett universum någon gång. Vad har du, du tänkt du på universum och så här, tecken och jag sånt? Tror jag tror inte att jag tänker på universum. Jo, men jag vet inte. Men men men det här... är det universum vi pratar om ja. ofta. Om tecken, om science och. Så jag, jag det är klart jag, jag har mina spirituella stunder mm. men jag tror jag att vi ser på det där lite annorlunda ja. okej okay, men berätta då Anna. Nej men jag har ju varit så här glömt bort det lite men så fick jag Likes bok och så tänkte bokstänka fan alltså vad ja. fan en bra grej där med universum eh, och så i samma veva så tänkte jag så här jag är verkligen varje kväll watcher guida mig nu, visa mig grejer. visa du har talat med dig. Ja, jag har varit så här, prov, visa mig då att du finns. Okay. Att den här kraften finns. Okay. Jag kommer se dina tecken om du ger mig dina tecken. Så här lite obehagligt. <håg> alltså verkligen. Ja, men du har verkligen kommunicerat. Ja, jag, kommunicerat tänkte, med. Ja, jag du högt för det är också en grej. Ah. Och sen har jag börjat följa en massa på Instagram- um, ni kan, om ni vill ha sådana kan ni kolla vilka jag följer. För det är verkligen ja, så här: Aware consciousness and universe guidance. Typ. Och då får man ofta sådana här påminnelser i mobilen. Eh, när man går in på Instagram. Bara bra texter liksom. Mm. Mm. Så jag i den veven var inne på Pinterest. Och så hittade jag en bild på Gemma Ward. Mm. En modell. Mm. Eh, och det är ju min konstiga bakgrundsbild. Så man kan reagera på varför jag har den som bakgrundsbild. Ja, du har en bakgrundsbild på en modell, ja. Ja, eh, och hon... För att göra en lång historia kort så tyckte jag väldigt om mycket om henne när jag var liten. För att hon var... Alltså en förebild typ. Tyckte jag vet inte du, på hon vilket var sätt? lite lik jag, jag, jag ville ju bli modell typ. Och jag hade, höll på med mode och blogg och så. Och då älskade jag alltid henne så. Mm. Ehm, och så står det grow up på den bilden. Och det är ett äh, omslag på en tidning. Men jag tyckte det var fin, jag hade den som bakgrundsbild. Jag tänkte så bra. Sen går jag förbi. Jag och mamma äter middag. Och så går jag förbi ett skyltfönster. Och så kollar jag in. Och då står det fem böcker på rad. Jättefint skyltfönster med den bilden på. Fem böcker. Ja, alltså framsidan av en bok. Ja. Med den bilden på. Och det var bara så konstigt att jag ska visa er, för jag tog kort på bara för jag blev så här tagen. Mm. Jag ska lägga upp det på Instagram så för ni också ser. Mm. För det var verkligen så här. Det är som universum har ramat in det i blommor och så är det barnbilden 5 1 2 3 4 5. Det bara, var så här, "Hej Hanna." Ah, ja, Hej, verkligen. Hanna. Och jag bara, "Oh my god, det var mamma, eh, kolla." Och så visade mm. det min bakgrundsbild. Och Hon bara, Men gud, mm. det var coolt." Så För det var verkligen en sån typ sign. Och det bästa är att ingen kommer någonsin fatta den coola känslan. Nej! Det... Men den var den var så ja. nöjd Och sen igår också så tappade jag min för jag var på julbord tappade jag min så här. Ni vet att 1111 ofta är eh universe. Mm. Tälling säger hi. Nöjd. Var det 11 11? Ja, 11 11 eller ettor Aha, tillsammans. Det står ett som 1337. Ja, typ ah, fast okay. ettor är liksom mm. universum bara sätt och säga så fort du ser det så bara hej hej så. Mm. Och sen så tappade jag min såhär, nu vet, bricka till min... Till skynka. <laughs> jag tappade min bricka skinka. till eh, min väska. Jag Aha. hade så här en byxdress på mig och så hade jag fickor. Så får man när man lämnar en ja, grejer i garderoben vi, ja, ja. så får man en så här bricka. Mm, mm. Så tappade jag den. Och så gick jag runt på bara, fan, alltså, jobbigt och stanna kvar till sist. Ni vet, alla stora kompanier tills de stänger vid fyra för att hämta ut min jacka. För jag uh, tappat min bricka. Uh, uh, mm. Och sen bara, ligger den, alltså jättekonstigt, på någon liten... Pedestal, alltså på riktigt Och så står det 1 1 1 på den mm. Och det var min Din blicka var 1-1-1 ja, Så Och. jag var herregud, universum igen ja, men så Det var en liten reminder mm. för att inte glömma bort universum nej. Men, men vad, jag tänker så här: vad, vad tänker du då så Ja oh, det var universum Eller är det någonting speciellt som du får dig att tänka på Eller har du tänkt så här: okej okay, om det här ska hända Eller om det här inte händer, mm, kan du ge med tecken När jag är mer vart jag finns du ja, universum, Kan du visa du mig lite tecken mm -hmm, Och då har jag fått jag se de här jag behöver mm. det ja. mm. Mm. Men det var väl lite coolt. Precis mm. så. Mm. Gud vad härligt ja. Men nu har vi massor att prata om. Mm. Så jag måste börja. Vi sätter igång på den. Mm. Förslaget idag var ju karriärsveckan. Och det, är, och det är den podden vi spelar in nu. Men jag tänker lite, det kom från dig Hanna. Ja. Och, och ja. Hur tänkte du där? Nej, men jag har fett mycket att prata om om det här. Och ah. jag, vi pratar inte så mycket om det här längre. Um, och jag var på en föreläsning som jag inte hann pratat mer om. Som gjorde mig fett inspirerad. Just uh, och, uh, vi har inte heller pratat om vad vi har jobbat med i podden. Hur vi liksom ser på jobb. Vi har mest att sluta på ditt jobb om du inte gillar det. Mm. Så jag tänker att vi liksom ska börja som en äkta temapodd. Och först gå igenom vad vi har jobbat med. Vi börjar med historia ja, och hur vi har fått de jobben och sen tänker jag att jag vill prata lite om de här den här föreläsningen jag var på och så vill jag prata lite om framtiden och så har jag lite tips. Och så mm. vill jag att vi ska prata om ja, men hur man får jobb och hur man ska tänka vad vi tänker. Mm. Så vi börjar med historia. Mm. Är det någon som känner sig månad? Men det är, precis, det, då är det bra om, om någon liksom intervjuar lite personen. Men mm. mm. då kan jag börja med likadant. Ja, Berätta om första din första jobb. Och sen gå, ta liksom din karriär. Tänk det som en karriär. Okej. Okay. Mitt första jobb var ju också ert första jobb. Mm. Alltså, nu, tar jag, nu tänker inte jag Typ när man limonad och har var väldigt Har du sålt limonad? Ja, det var kanske Lite filmiskt sagt men God, det är inte såhär, Har någon inte sålt jultidningar eller något Jo, jag har. har du Inte jultidningar men jag sålde för världskönet i fonden Men vänta, är det för att du var med i ett fotbollslag eller något? Ja, jag har också sålt salami ah. jag, har jag har aldrig ord. sålt något sånt där Jo, sålt salami, det har jag gjort Hade inte vi någon sån där i vår klass att vi My skulle köra kokk? Oh, ja, man ja, Kakor, det, men då gav man bort att att man pappa som köpte Men sålde vi verkligen kakor? Det är det jag undrar. Vi ja. gjorde det. Ja, då sålde och jag nog det till, till min familj. Mm. Mm. Okay. Men, men det första riktiga jobbet var ju när. Kan vi inte prata om det lite tillsammans? Jo. för sen förgrenar sig ju våra. Sen går vi åt olika håll. Mm. Men vi började ju allt, vi började ju tillsammans. Och det var ju så jävla kul om man tittar efter. Alltså när man tittar tillbaka på Att vi tre fick liksom, jobba tillsammans mm. för första jobbet. Och det var ju då inom restaurang, ja. på ett världshus, i ja. Huddinge. Mm. Ehm, och, ehm, det finns inte så många, som ni som bor där och ja, har koll. Ni, ni kan, ju. Ju, ni vet. Ni kan ja. ju tänka er vatten, hyra båt, sådär. Nej, men det som är Julbord. kul med det är att vad var det som fick oss in där var ju faktiskt att vi sjöng. Ja, men precis. Och man får inte glömma det. För vi skulle vara sjungande julbordsnissar. Och vi tog det så seriöst <laughs> när vi skulle men, söka det här jobbet. Men, det var och audition fast det var ju så här. Min min pappas sambo, alltså min bonusmor, hon jobbar i, som fritidschef i Huddinge kommun. Och då var det hon som sa ja, "Nu är jag satt att de söker sjungande julbordsnissar så här till och för, alltså kommunen brukar alltid äta julbord där på det här stället. Mm. Borde inte du, Hanna i söka? Och jag var så här, jo, men det är så himla många som söker. Och hon var men om ni skriver på rekommendation av mig, fritidschef uh -huh. i Huddinge, så kanske ni får i alla fall komma på intervju. För det var så här, vi visste inte ens om vi skulle få komma nej. på en faktisk intervju. Jag hade sökt en gång innan, vet ni? Ah, inte. Ja, typ så här, tre år innan. För mamma var här du kan sjunga, fick inte ens komma på intervju. Nej fick men inte precis, svar. så nej. vi hade någon så här grej att vi inte trodde vi skulle komma nej. på intervju. Så vi, vi alla skrev i mejlet, på rekommendation, så här, bla, vi är jättebra på att sjunga. Så vi alla blev kallade på intervju ja, men de var Vilket var en idol audition De var ju så töntiga Det här mm. var liksom tre personer som Inte kan någonting om musik nej, kan om musik ja, Men som ändå insisterade att varenda person Skulle gå ner till Ett litet bord där de satt verkligen som, som en idoljur Med ja. papper och penna <laughs> och, så <att> man, <laughs> och så att man skulle sjunga för dem Och sen bara skulle de kommentera Kommer du ihåg ja, det? Ja. Ba, Ah, ja. Jo, du, det, det är bra att du är glad eller? Nej, nej. Ja, men vänta, är Det här var det värsta Jag sjöng eh, Just eh, Natural Woman För vi hade precis sjungit en mm. eh, obligatorisk låt När vi ja. sökte till Rytmus alltså, Vi var ju 16 när vi sökte jobbet Ja, mm. visst hade vi precis börjat eh, rytmus. På Rytmus ja. mm. ett på gymnasiet. Eh, Och det är lite då man tänker Nu ska jag få mitt första jobb liksom. Precis, jag ett extra jobb mm. liksom. Eh, och då sjöng jag den Natural moment Och den är liksom lite så här... Jazzy j Jazzy och lugn mm. Och så stannar han mig Typ mitt i bara Bra låt, <laughs> men Men lite för långsam Kan, kan du inte ta någon lite svängare Alltså Och alltså, alltså, jag bara Alexander barn alltså, liksom Alltså fa ja, fatta Fatta paniken också Jag bara eh, Okej okay. Och bara eh, Vad fan sjöng jag du sjön? Jag bara eh, Jessie <skratt> J, j, j Det enda som kom upp i mitt huvud <skratt> bara <skratt> <skratt> Precis when the head come first and the foot second just stop for a minute. Det var liksom kom samtidigt och så bara började jag sjunga liksom ja, den låten och sen började de klappa, och då började de med, och de klappa sen... med och knäppa med, med fingrarna och bara yeah. va precis och efteråt bara yeah! bra mycket bättre visa sväng. Vi kan tro att gud, de, de talar liksom. ja. Vi fick i alla fall det jobbet alla tre. Mm. Och det var lite kul för att jag kommer ihåg att så här, man sa, jag sa det jag bara jag men jag, jag jobbet med två andra så de bara Annie, du får inte tro att det här är någon, någon paket tre, deal, nej. att det är Ni tre för en liksom, eller så. Sen blev det så här, ändå att vi tre fick svar i gemensamt mejl Att alltså, ni tre har fått jobb Han ringde mig Han ringde mig och bara Frida jag har en glad nyhet Både du, han och Aliki har fått jobb Vill <laughs> jag tacka ja Och jag bara ja <laughs> Och vi var faktiskt så överlyckliga över att ja. faktiskt få jobb Sen, jag vet inte riktigt vart man ska börja när man ska Vad förklara nej men förklara känslan inför det här jobbet. För att nu i efterhand så väcker det mycket känslor och mm. mycket nostalgi och mycket bra känslor. Men där och då, precis som många jobb är... Det var tårar, det, det var, var Det var svett, tårar, ja. alltså... Ångest. Mycket. Mycket, mycket moffa i sig. Också. Mat bakom. Ja. bakom liksom. stängda, stängda dörrar. dörrar. Ah. Nej, men hörni, alltså, det var på många sätt inte alls kul. Cool. Nej, alltså, det var på många sätt det slitigaste jobbet jag någonsin haft. Mm. Alltså, jag har all respekt. Jag, jag kan säga så här Att jag har jobbat som servitris Och inte bara servitris som så här julbordsansvarig Alltså ja. vi har typ varit allt i all Nej, men för här det jag. som all hände på det jobbet var att Vi, inte, alltså, vi började lite så här smått ja, men Vi började ju en jul Fick vara julvärdinnor ja, Sjunga vi, och så Vi mm. underhöll gästerna ja. och vi fyllde på julbordet Och det mm. var det vi som gjorde var lite basic. Sen fick vi avancera upp när julen var slut Till kaféansvarig Över vintern Just På helgen, ja. Ja. Sen blev det sommar och då fick vi ju sommarjobb. Och jobba i restauranger. Ja, och då fick vi lite olika sysslor. Jag jobbade mycket i kaféet, ni jobbade mycket så här, Som servitriser, sen fick jag också, han, han gillade inte mig för jag var lite kaxig <laughs> ja. ja, det här är ju äh, och, Men vi, vi jobbade också en, en sommar, väldigt mycket bröllop ja. och ja. events. Och mm. Så. Mm. Bröllop, grillkväll. Men det var ju där, när det blev lite mindre kafé mm. då ville ju de att vi skulle lära oss. Jag tror fan att jag var först av någon konstig anledning. Jag serverade verkligen Ja, ja. ja. Då, då var han så här: Frida, nu ska du börja jobba brunch. Mm. För det var kaffé och brunch. Alla var vem bryr sig? Det ja, Nej, bryr sig jag grillkväll, brunch och julbörd. Men man kan säga så här, det var väldigt mycket olika alltså, grejer. Och så. Verkligen, mm. och framförallt bröllop var ju, det var ju sjukt kul. Men det var mm. väldigt, eh, ja, ja, det var ja. Också. Mm. Men vad var det värsta med det, med jobbet? Men det värsta var ju att, att man kunde bli utskälld när som helst. Man var väldigt rädd för att göra fel. Mm. Eh, det fanns en ganska stor hierarki. Och det var väldigt slitet tyckte jag. Alltså mm. man hade ju ont i hela kroppen när man kom hem. Kommer ni ihåg utmaningen? Man var svettig. Ja. Man var svettig när man gick därifrån. Alltså mm. på ett här. Uh! Fast det värsta var ju. När man jobbade i bröllop så man 13 timmar i strejk. Ja. Just det. Då alltså fötterna. Mm. Hur ont kommer ni nog? Hur ont man hade i fötterna? Ja. Och vi hade sådana riktigt alltså, fula skor. Jag hade så här, också. alltså typ, ja, men typ memory foam, ja. alltså de fulaste skorna ni kan tänka er. För att jag fick så ont i fötterna. Och då fick man ju också ont i ryggen. Och mm. så alltså, man hade ju ont överallt. Okay, okay. Men jag tror, jag tror mest att, att alltså, det, det här får man faktiskt säga på tal om kontroverser. Mm. Så alltså, det var en dålig, dålig arbetsledare. Det var det verkligen. Ja, mm. en dålig jävla chef, tyvärr. Mm. Eh, men... men det visste vi inte då heller för att vi hade inte haft någon chef. Nej. Eller. Man bara, man, bara, man bara hade ganska mycket ångest när man skulle in och jobba. Mm. Det kom jag ihåg. Att jag verkligen inte ville jobba. Alltså Nej. den enda gången jag ville jobba det var när jag fick jobba med er. Mm. Men jag ville aldrig riktigt jobba. Men det ändå, alltså när jag tänker tillbaka på den tiden, så nu efterhand. Då, ja, nu summa så saknar smaru, vi det ju. Så får jag ju liksom, jag, jag bara romantiserar hela grejen. Ja. Att man kom dit, man var där en hel sommar, man bara jobbade, man, var där, man kom hem sent på kvällarna. Och också, något som var väldigt kul var att det var första gången man så här, ändå jobbade med andra vuxna. Mm. För vi jobbade inte med några alls som var i våran ålder. Utan vi tre jobbade med Verkligen vuxna. Mm. Och allt man pratade om och vad man fick höra. Det var, alltså, det var verkligen roligt mm. att få hamna i ett sådant sammanhang där man plötsligt fick vara med i vuxenvärlden. Mm. Och otroligt lärorikt för alla andra jobb vi har haft tror jag. Gud, för sociala förmågan, för att hantera stress, att kunna prata med folk. Skriv Så det på ditt tv att är stress. Mm. Ja, nej, men socialt förmåga. Ja, nej, men jag tror verkligen att. För det vi kommer till det. Om man ska ha ett första jobb så mm. tycker jag fan man ska börja där. Och börja på det värsta. Ja. Och men jag tror man ska vara inställd på att det är sjukt, slitigt mm. men man får ut väldigt mycket av det. För precis som du säger, alltså, men för det var det jag skulle jag tappade bort tråden någon gång. Mm. Att så här, nu när jag är på restaurang. Så är jag så extremt medveten om vad dels vad servitinerna ja. gör för fel. Ja. Men också vad de gör för rätt. Och jag försöker alltid underlätta för dem. Jag vill att jag är alltid mån om att vara så här, övertrevlig. Det skulle jag väl nog vara oavsett om jag, mm. för att jag har problem med vad folk tycker om mig. Men, men så här, jag vill alltid, för jag respekterar dem så ja. sjukt mycket. För jag vet hur jobbigt det är. Mm. Och det finns ju verkligen, det vet man ju själv när man hade den. Ett bord som man var tvungen att, och så känner man, känner man redan när man tar drickbeställningen, alltså det här kommer inte bli kul Nej. i två timmar nu. Nej, alltså, jag, faktiskt hörni, ska man inte, ty tycker man inte så här, på tal om alltså, karriären i framtiden och så här. alla människor borde ha jobbat med service och mm. restaurang någon gång mm. i sitt liv. Mm. Alltså det, det, det är ju så, man lär sig sjukt mycket. Good, yeah. Det är fett alltså, det, jag, jag, alltså, jag har mindre respekt för folk som som, som direkt vill börja jobba i butiken alltså. Okej men vi fortsätter ah, snabbt ah, På ah. Alikesresa För vi måste hinna med alla våra jobb Och nu är jag typ 100 år mm. Mm. Ja. Så eh, efter det så eh, Ja Det var ju samma veva som vi tog studenten Så ville jag så gärna ha ett jobb Alltså det var en, jag visste att jag inte skulle plugga Och jag visste att jag måste ha ett jobb Alltså det var ju värsta stressen Jag tänkte att jag kommer aldrig få ett jobb För att jag vet hur jobbigt det är när man söker jobb och aldrig får. Alltså söker och söker och söker och söker får ingenting. Till slut så var jag beredd att ta vad som helst. För jag vill inte börja min höst med att inte ha ett jobb. Um, så jag slutade ju då med att jag började jobba vidare då. Inom café och restaurang då. Att jobba på Espresso House var också väldigt lärorikt. Um, men också ingenting jag vill göra igen någonsin och eh, jag, eh, jag kan säga så här det jag har lärt mig det jag har lärt mig är att det är inte så viktigt. Nu, nu var det jobbet i sig väldigt slitigt och jobbigt och det var dåligt betalt och då ganska dåliga förhållanden. Eh, men det jag har lärt mig är att man ska aldrig man ska aldrig tro att så här och jag vill så gärna ha det här coola jobbet för då kommer allt vara så bra och det kommer vara så kul cool och för såhär det lät inte som det coolaste jobbet men jag hade säkert mycket roligare än många andra som har inom situationstecken bättre jobb mm. alltså jag förstår att man kan känna så här: men jag vill inte jobba på restaurang eller jag vill inte jobba på Ica eller jag, jag vill jobba i en butik eller jag vill jobba såhär för Såklart, det låter ju bättre. Men jag tycker inte man ska man ska inte vara så hård. Heller, för att jag kan lätt säga att, att så här, jag hade så jävla kul på att spressa Sen mm. jag började där ett år. Och sen så fick jag nog. Och så bara nej, hejdå. Eh, och det var också det var nummer två. Att så här, sluta bara när det känns jobbigt och dåligt. Eh, och då började jag jobba eh, som på ett bemanningsföretag. Som typ eh, receptionist på olika företag. Och då slutade det med att jag fick fast anställning på ett företag. Och där jobbar du då? Och du gör vad då? Men jag jobbar som eh, receptionist typ. Fast mitt jobb är ganska... Jag gör också typ med dina mm. Jag svarar i telefon. Jag hjälper folk. Och det är lite administrativt också. Mm. Så. Mm. Och hur och, känns det och, du då? Jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, glad över min arbetsplats. Så du känner, när du vaknar på morgonen känns oh, det liksom... Ja, och jag jämför med hur det kändes att vakna på morgonen och behöver gå till ett eh, restaurang till det jobbet jag jobbade på förut och hur det är att vakna på morgonen idag. Alltså jag har ingen ångest. Jag har noll ångest kopplat till mitt jobb. Mm. Och jag hade hundra procent ångest kopplat till mitt jobb mm. förut. Fan vad skönt. Ja, mm. tack för mig. Frida, Frida så du, också, ja. du gick ju också jobbspåret. Så du kan ju direkt att Hanna började plugga direkt. Ja, men jag har ju ändå haft, du har ju ändå haft jobb. Men, men, men jag du vill du har ändå ha... jobbat heltid på samma sätt. Men du har ju ändå absolut. alltid haft ett, ett jobb. Men berätta först, för Frida, du har ju lite, haft lite annat från början. Du har ju kunnat jobba med musik och fått pengar för att sjunga och så. Ja, Aha, det lite... alltså det är roligt jag, när jag tänker jobb då då är ju det jag så här alltså, ja, typ när jag jobbade som servitris eller när jag på laget. Nej, men jag tänker såna jobb och alla men... sånt. Ja för att alltså, sen jag var eh, jag vet inte hur gammal men men sen jag var i alla fall 13 tror jag så har jag väl jobbat med dubb mer eller, mer eller mindre, alltså dubba tecknade eller live action. Serier eller filmer alltså, Och det låter ju som en dröm mm. Det är en dröm Det kan jag verkligen säga alltså jag, jag är så, så sjukt tacksam över det jobbet mm. det är så, alltså För det är så jävla roligt Och eh, man tjänar också väldigt bra oh. Vilket är så här Men, men det, är inget, det är inget heltidsjobb I alla fall inte för mig Vissa, vissa jobbar ju med det hur mycket som helst. Det är ju de här rösterna som man känner igen överallt typ reklam och så. Här, så. Men, men jag jobbar, just nu har jag en serie som är liksom ganska så kontinuerlig. Så just nu jobbar jag kanske två, tre timmar i veckan. Men min lilla syster hon jobbar ju säkert 5-6 timmar i veckan mer. Mm. Och hon har gjort det sedan hon var typ 10. Hon har verkligen, verkligen dubbat mycket. Så man, det finns ju mer eller mindre. Men, men det är ju verkligen så här, varje gång jag går dit så så är, alltså, det är inte jobbigt alls. Det är bara kul. Eh, och sen så slutade vi gymnasiet. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag typ tänkte att jag skulle sjunga. Det var typ planen. Eh, men sen så... Och det är det här som jag kan tycka är lite så här... Med mig. Som jag kan tänka mig nu att folk kommer hata mig nu när jag säger när jag berättar sånt här. Men jag har väl aldrig riktigt... Eh, alltså jag har inte sökt så mycket jobb. Nej. Tumbejobbet sökt jag ju. Men, men det har alltid alltså, vad heter det, uppstått möjligheter att så här, oj, jag, jag känner någon som känner någon som känner någon som verkligen behöver hjälp eller det finns en ledig tjänst där. Och då har det bara varit så ja ah, men okej, men kanske jag då. Och så de tyckte ja perfekt, du passar, vi kör. Mm. Så efter gymnasiet så var det en av mina mammas kunder som verkligen, verkligen behövde, som jobbade, som hade en agentur, en klädagentur. Och det låter ju så cool. Det låter ju verkligen som ett drömjobb och, och det tyckte jag också Och framförallt då så jobbade hon Hennes absolut största märke som hon hade Var odmålig så att, att jobba med åtmålet, att, att visa kollektionen för, för kunder, alltså för butiker, sälja på kollektionen och sen liksom vara ansvarig för att man beställer och ha, ha kundkontakt, det är ju typ det, det gick ut på. Så att jag bör, direkt i den första augusti efter sommarlovet, efter gymnasiet, så började jag på heltid och det var min första heltidstjänst. Fick en så här. En månadslön. Alltså bara det. Det var så här helt sjukt. Men det var ju inte riktigt det jobbet som jag trodde. Och det var väldigt slitsamt. Och det gjorde ju också att det inte blev lika roligt. Och jag kände att jag, jag mådde lite... Och det var också under perioder... Alltså det var där jag typ började må lite dåligt också. Så att jag var inte hundra procent glad. Jag vaknade på morgonen och hade sån sjuk ångest över att gå till jobbet. Eh, tyckte verkligen att det var skitjobbigt. Och det tog för mycket på krafterna. Jag orkade inte mer det. Nej. Mm. Och sen så, så... Så sa du upp det då? Så sa jag upp mig. Mm. Eh, och tänkte så här: nu ska jag typ hålla på med musik. Eh, och eh, det gick också åt skogen. För att det, jag vet inte. Och då var det en annan bekant till min mamma som <laughs> behövde, behövde någon. Eh, på, alltså, du vågade inte auta. Eh, jag sa ju jag inte jobbade på Espresso. Ja, det var för att jag sa det för två båda sedan. Men vi har sagt det. Men jag, mm. precis, jag jobbade på Face, uh, Face Stockholm, alltså ett sminkföretag. På deras, och det låter, det låter ju som också en, som en dröm. dröm ja. mm. Mm. Alltså det, ja, det vet jag inte. Men jag jobbade på deras lager. Och det låter ju så roligt när jag bara sa att jag var lagransvarig. När jag sa liksom, mm. jag är lagransvarig. Då tror folk att jag körde runt i truck. <laughs> men jag var ju ensam på det här lagret. Det var ju bara jag som jobbade där. Och det var på bottenvåningen av en butik. En av våra butiker. Våra butiker, jag jobbar inte kvar. Nej. Men ja, en av deras butiker. Eh, och det var väldigt. Alltså det var väldigt skönt för att då helt plötsligt så jag jobbade själv jag kunde typ styra helt själv med hur jag ville göra med allt alltså jag hade väl i och för sig det, alltså ni vet, mm. ramar med, jag skulle skicka ut order till butiker, jag skulle skicka ut order till privatpersoner, så alla som beställde på fysstockholm.se ja. det var jag som packade era order och skickade dem oj jag gör om det blev något fel nu men, <laughs> men liksom sånt höll jag på med mm. och, och jag tog hand om smink varje dag, räknade smink och så men ganska snabbt där, jag jobbade där i ett år så bör, kände jag väl att så här, nu har jag nått, jag kan inte komma så mycket längre i det här jobbet, jag kan inte utvecklas mer jag började också må ännu sämre i den här vevan och det var också ångest att gå till jobbet, och då tänkte jag så här: nej, nu slutar jag och det, kommer, det var ju också i och med alltså med podden mm. det, var, det har vi väl pratat om i podden, för det ja. var ju typ att du slutar jobba, mm. ja det var nästan ett år sedan nu. Mm. och sen då, gud det har tagit så lång tid nej, men, och sen bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga mm. Förlåt Hanna. Nej, men jag tänker bara att jag drar lite fort. Men ja. jag började med er som sagt. Sen började jag jobba på ett café med en kompis. Också jättekul. Mycket mer fritt och skönt och ja, alltså, roligt. Du ägde ju typ det där caféet. Du ja, kunde men... göra vad du ville. Nej ja, men det var väldigt härligt. Man bara kunde ställa sig baka lite om man kände för det och sådär. Ja. Nej, sen började jag jobba lite hos Frida på Face. Just det. Som så, alltså på sommaren, för att jag behövde pengar och lite på loven. Mm. Och jag tyckte att det var dögkul. Eftersom jag verkligen kom in när Frida hade styrt upp allting. Jag tyckte det var jätteroligt att bara se alla produkter. Jag gillar ju sånt där. Ja. Det jag var på sommaren. Ja, men det var så här, på sommaren det var superkul. Så då jobbade jag lite där. Och sen så fick jag jobb på min mammas jobb. Just det. På danshögskolan. För att jag behövde jobb liksom, under sommaren. Fast det här var typ efter jul. Mm. medan jag pluggade. Så det här var en och en halv dag i veckan. Och det jag gjorde då var typ... Ja, men jag var någon slags administrativ assistent. Och det på en, alltså på danshögskolan. På en högskola. Så jag typ bokade resor och hjälpte till med grejer. Och skrev avtal. För det hade ju med juridiker och det var därför jag fick det. var min ingång typ. Att jag skulle vara med och administrera anställningsavtal typ. Mm. Det var inte så mycket juridik Mitt jobb Men det var bara ett vikariat Och sen blev det typ augusti Jag gick tillbaka lite till kaféet Kaféet gick i konkurs Jag började få liksom lite mer molande panik mm. Över jobb Ja det minns ni som lyssnade på podden ja. Och sen var det allt det här med att jag inte fick jobb Jag sökte ja. och det var jobbigt Och sen fick jag det här jobbet som jag har nu mm. Och det har jag haft nu sedan april Så det är typ ett halvår mm. lite mer och det känns... Eh... Kan du bara förklara vad, ditt, ja. vad du jobbar med? Nej, men jag jobbar som paralegal. Det låter töntigt, men det är befattningen. Det låter coolt. Ja. Men jag tycker att det är lite pinsamt. Vad att säger att du? Är en paral paralegal? Ja, men på, ett, på en stor bank. Så att, eh, jag. Du bara får... ut vilka stora banker finns det? Eller hur? Mm. Mm. Mm. Men jag jobbar ganska mycket. Jag jobbar två hela dagar i veckan. Mm. Och jag får göra jättemycket jätteroliga saker. Alltså verkligen, det är jätt, jättelarolikt. Och att vara på ett stort företag Att få jättebra inblick Det är verkligen ett riktigt jobb mm. Allt annat har varit lite så här hiphop Det har varit någon egenföretagare eller... Men det här är ju liksom Så här är att jobba på ett riktigt stort företag mm. Så det är superspännande Och det är mycket liksom Det kan både vara skituppgifter tycker jag Alltså mm. man måste bara gå igenom vissa saker Och vissa saker är jättelärorika Vad är din skitaste uppgift? Ja, men typ jag häromdagen fick jag en pdf och så bara, snälla, vi hittar inte Excel-arket, kan du föra över allt till Excel? Då får jag sitta och kolla Aha. på en pdf och fylla i <laughs> från PDF till Excel. För det är liksom, tycker de måste ja. vi kan göra. Men samtidigt jag kan få översätta saker till engelska, vara med på jätteroliga möten. Um, ja, men super. Så mm. det är verkligen utvecklande. Um, och via mitt jobb nu då, så har jag varit på en jättespännande föreläsning. Och det är så jag kommer in på lite roliga aspekter på karriär och så. Mm. Okay. För att jag vet inte, nu plugger jag någonting som är väldigt karriärsinriktat. Mm. Alltså de som plugger juridik vet hur det är att eh, man krigar om sommarnotarietjänster eh, redan från dag ett så Vad sa du? Notarie. Sommarnotarietjänster. Mm. Ingen vet vad det är. Jo men det handlar om att man jobbar på en stor advokatbyrå och får hjälpa till. Och det är en jättestor merit att ha jobbat där på sommar. Yes. Mm. Man får typ göra skitgrejer. Mm. Men det är jättekult att ha jobbat mm. på det. Och det är bara de med bästa betyg som får det liksom. Mm. Men redan från dag ett när man börjar på yrkesprogrammet så får man ju en goodie bag från alla byråer med olika liksom, grejer så att man ska se de här. Allting handlar ju om att man ska rekryteras redan innan man har gått ut i, i princip. Mm. Eller om man vill jobba i domstol så måste man få jättehöga betyg och allting är väldigt, redan när man har börjat plugga, mm. har mycket med vad man ska jobba med. Så jag tänker väldigt mycket på det här, så här, vad ska jag jobba med? Och mm. nu, börjar, nu har gått hälften av min utbildning, mm. nu borde man ha bestämt sig, så typ är det. Mm. Um, och det är ju ja nu har jag ju ett Jättebra jobb på en bank um, om Ska jag, jag vill fortsätta Nej, men så här, här? om jag visar framfötterna liksom, mm. Börjar läsa en specialkurs Eller liksom börjar hålla på Då kanske jag kan skapa mig en karriär inom banken mm. Jag har ingen aning Men jag har börjat fundera jättemycket på vad jag vill Och det är dags att liksom ta ett beslut Är det dags att ta ett beslut? Ja men jag ett... ja, ju Det är dags att ta nu. ett beslut För mm. att jag var på en, en föreläsning okay. på jobbet eh, Med en innovationschef på Google han berättade okej okay, hur man som ung ska liksom tänka inför sin karriär, hur han skulle ha gjort vill man lyckas, hur ska man tänka vad är hans bästa tips i den här liksom digitaliserade världen för det är ändå hans ingångspunkter som han jobbar på Google och han sa superbra saker men innan jag säger allt de här sakerna så måste jag få lite jag måste få en känsla, känsla av, av vad ni tycker om ordet karriär, karriär. Mm. mål Eh, oh, jobb Hur ska en framtid mm. alltså, bli att min min bara vänder sig ja. ut Och in hela jag. Men för att jag Nu är jag ju verkligen inne på det här jag har Hur mycket saker jag vill säga till er som helst Alltså med. när jag hör någon prata om Karriär Eller att man ska göra karriär Och uh, Jag vet inte, jag får bara ångest Och det är så sjukt tråkigt alltså. Och jag får inte ens så jättemycket Ångest egentligen utan så här, Jag lägger inte så mycket tid på att tänka på det nej. Alltså jag känner att mitt, mitt liv alltså Jag är så i en annan fas i livet nu. Jag tänker att jobb och karriär och allt Det, mm. det kommer sen ja. alltså Det här är en annan fas i mitt liv alltså det, här, det här är nu jag ska tänka på andra saker Och upptäcka andra saker Och fokusera på andra saker mm. Och utveckla mer Min person ja. Och när jag tänker på framtiden Och hur det kommer bli När, när jag är gammal Då tänker jag oftast på hur jag kommer må. Vem jag kommer vara kär i. Om jag kommer ha barn. Mm. Vem jag kommer vara. Men inte på vad jobba jag jobbar Jag tänker inte vart jag kommer jobba. Alltså det klarar jag det. Men det är absolut inte mitt... Det är absolut inte där mitt så här, huvudfokus är. Och det är mm. det för vissa. Mm. Alltså, jag känner ju tjejkompisar som är så såhär... Ja, alltså, jag ska ju ha ett hotell. Eller jag tänker bara på mitt, äh, mitt, alltså, mitt, mitt egna företag. Alltså jag har aldrig aldrig tänkt så. Nej. Och det är lite svårigt. Men jag kom på det nu. Mm. Så är det inte. Nej. Hur du då, för då, Frida? Dig, Anna? Frida? Nej, det för dig? Nej Det är samma sak. för att jag, alltså, jag, jag vet inte om jag har sagt det här i podden eller om jag har sagt det till er. Men, men det har alltså, nu när jag har börjat plugga så, så har det blivit lite jobbigt för mig eh, att jag känner mig så extremt normal eller vad man ska säga. Alltså jag känner mig normal i en väldigt tråkig bemärkelse. Att jag känner att, ha, Is nu pluggar jag här i fem år. Och sen så gör jag min praktik då. Och sen får väl jag någon, någon tjänst någonstans. Och sen jobbar jag där. Ja, och så blev det ingenting av mig. Nej. Alltså så känner jag. För att... För att jag har ju alltså, varit så inställd på att, att jag ska jobba med något kreativt. Eller jag ska jobba inom media eller liksom Och, och min, min stora syster, som är väl, alltså, den man egentligen borde se upp till- eller liksom, titta lite åt i alla fall, eh, jobbar med sin största, sitt största intresse. Och då blir det så här, men jag, jag ska sitta här på ett företag 9-5- och det är väl också det jag tror är så här Det är därför jag har sagt det upp mig. Det är därför jag får, för att alltså, hittills så har inte jag tyckt att det passar mig. Alltså jag får panik av tanken. Och det gör mig jätteledsen. Mm. Alltså för att jag, det är inte så att jag inte trivs med min utbildning. Jag tycker att det är jättekul att plugga. Mm. Men, men jag får panik av att att jag har börjat spåret mot det här, tråkigt, det här tråkiga liv. jävla livet som jag inte ville leva. Och det är så himla mm. himla hemskt att man, man alltså... har Nej, men alltså mm. hela varan kultur och hela varan alltså allt det där vi matas med om att mm. ditt liv ska vara storslaget och att är det inte du famous och insta famous och ha ämilio följare och ett namn som mm. man alla vet så är man inte så så, så var... synd det var ett olyckligt tråkigt liv. Mm. Det är så jävla tråkigt. Nej. Det är så jävla tråkigt. Men det är ju här jag vill komma in nu och på något sätt säga bra saker. För att ja. jag blir superledsen när jag hör det där. Ja, jag blir också för du har liksom redan bestämt dig för att du gör någonting som kommer leda dig på en tråkig bana. Liksom. Ja. du tror att så här, nu kommer det bli så. Även ja, men... om du kanske tänker så här, att, nej men om jag bestämmer mig för att jag kan göra vad som helst och bla bla bla. bla men sen kanske det ändå blir så. Det är det, hur? Ja, ja, ja. Alltså ja. Jag tänker så här: Det är klart att jag kan jobba med något spett. Det är ju jag som stämmer. Men jag är typ rädd att jag ska sitta. Att, hörni, jag är, nu kommer jag börja gråta den sen. Jag är livrädd mm. att, att jag bara blundar och så öppnar jag ögonen. Och så är jag 50 och så sitter jag där på den här tjänsten som jag varit på i 20 år. Och så mm. ni, Jag får panik av tanken. Och jag tror kanske, alltså så här, Jag tror många som är 20 kanske någon gång har känt så. Och sen när de blickar fram och sitter på den känslan med 50 så är de jätteglada och lyckliga och har förstått att, att det, det spelade aldrig någon roll. Men just nu känner ju inte jag så. Utan, utan det är ju min värsta mardröm. Mm. Men om du ser tillbaka och det på vad du har gjort hittills så har du aldrig varit så. Du har ju mm. aldrig gjort någonting bara för att du måste vara kvar utan du har ju alltid slutat. Så vad säger du att du i framtiden om du blundar om 50 år? Kommer sitta där som psykolog? Ja, allting och känns himla definitivt för dig. Bara för att du började utbildningen och så. Mm. Det känns som att barnen är så här redan utstakad. Mm. Men du har ingen aning om vad som kommer hända i ditt liv. Alltså. Nej, men du, kommer, du har inte heller någon aning om hur din hjärna kommer fungera och vad du kommer bestämma dig för att göra. Alltså, Nej. för det är nu. Okej, nu, okay, lyssna nu. Mm, nu. Det här, nu är det föreläsningar Okej, okay. okay. okay. Får man räcka upp handen? Ja, man får räcka upp handen mm. frågor. Okay. Om man tänker så här man, Jag börjar ju bara plugga. Och man kan, du har ju bara börjat plugga nu och tänkt säga: jag, jag kör. Och du jobbar nu. Du mm. bara kör. Mm. Du kanske börjar plugga någon gång i framtiden. Men har man verkligen frågat sig själv varför? Varför man har valt ja. ett val? Ja. Varför gör jag är det här? Oh, okej. Okay. Har man, mm. har man verkligen gjort det? För jag har inte verkligen gjort det. Nej, okay. Jag har inget bra svar på så här, varför det blev pluggat jobb. Jo, men jag får jag vara rädd för att inte ha något att göra efter studenten. Det är inte ett bra svar. Nej, nej. Och jag får chansen nu. Om jag säger så här, säg varför. Du får chansen att så här, manipulera det lite. Bestämma det för någonting, varför. Mm. Men grejen är så här, frågar man sig inte varför man gör någonting. Jag jobbar nu för att kunna åka utomlands, för att sen göra det- så kommer man vakna upp och bara ha panik- över vad man gör. och så här, Jag har gjort det flera gånger, vad håller jag på med? Är det rätt? Vad ska jag göra? Jag har panik. Kommer jag sitta på banken- och ha skittråkigt och inte alls tycker att det är kul? Nej, för att jag har inte lagt tillräckligt mycket tid- på att tänka på varför och vad jag ska. Ja har man ett syfte så får mm. allting plötsligt. Ja, så mm. jag tänker verkligen att- först och främst måste man ju verkligen, verkligen tänka- på vad man vill. Alltså man, annars så kommer man vara i ekorhjulet. Om man inte lägger ner tid- på att sitta och diskutera med sina kompisar. Okej, okay, vad är drömjobbet? Hur är drömvardagen? Mm. Hur är mina drömkollegor? Ska jag, behöver jag komma dit för att plugga? Hur tror ni? Vilka ska jag prata med? Alltså man måste verkligen väcka tankarna. Mm. Prata med sina föräldrar. Mamma, liksom har du liksom, hur skulle du tänkt? Eller, prata med alla man känner. Prata med folk som man liksom ser upp till. Som har ett jättekul jobb. Gud, alltså, jag plugger ju psykologi nu. Kanske du säger till jag vet inte den du tycker har coolast jobb. Mm. Hur, ska, hur, skulle, hur skulle du tänka liksom, för att komma någon vart med det jag gör? Mm. Och ändå känna att det är kul. Liksom. Kan jag bli någon coach? Liksom? Kan jag jobba på ett skivbolag? Och ut... alltså, man måste ju börja tänka på det. För annars kommer man ju fråga sig själv. Vad fan håller jag på med? Mm. Så det har jag börjat göra. Så okej, okay, Nu måste jag komma på varför jag gör det här. Mm. Och vad det kommer ta mig. Mm. Och det kommer ju till mål. Att man måste ha ett mål. Mm. Och sen kan ju målet förändras på vägen. Och man kanske inte kommer dit. Men har man inte ett mål. Och det, nu går jag ju i KBT också. Mm. Och då är ju allting handlar om mål. För annars mm. kan man ju aldrig mäta om man har gjort någonting. Nej. Och jag börjar tänka mer och mer. Det är fan bra att ha mål. Det är faktiskt jättebra. För det är väldigt konkret då. Mm. Mm. Och det kanske kan ändras på vägen. om man kanske får vara lite så ödmjuk mot sina mål. Då kan man ju få, få, få ändrat. Ja. Men har man inte det? Man har ett. Då kommer man faktiskt då och då även om man känner sig stark och tänker sig allt är möjligt jag lämnar saker och öppna men man kommer vakna upp och bara vad fan håller jag på med? Mm. Och ett mål kan ju vara så här, det behöver inte vara jag ska tjäna pengar eller jag ska ha ett jobb som är kul och gå till varje morgon. Det skulle kunna vara så här. Jag vill liksom bo i Vasa stan och kunna gå till jobbet. Men så alltså, förstår ni. Uh. Eller jag vill må jag vill känna att jag kan styra över min tid. Men när man sätter upp ett mål innebär det också att man måste staka upp vägen för att nå målet. För jag menar, jag har väldigt mycket mål, men jag har få vägar dit. Alltså jag har ingen aning om hur jag ska ta mig dit. Har du ett men konkret du har vision, mål? Eller? Jag har tre mål. Okej, okay, då vill <laughs> jag att du säger dem nu. Jag har tre karriärdrömmar. Ja, ah, då vill jag att du säger dem nu. Okej. Okay. Ah. En är att jag blir superpsykologen. Mm. Jag forskar, jag förändrar mm. världen. Mm. Jag hjälper människor. Mm. Jag kanske, finns, jag kanske finns i krissituationer, jag kanske hjälper flyktingbarn. Jag kanske mm. jag, jag gör skillnad med, med min psykologiska krafter. Men jobbar du på Karolinska? Nej, nej, nej, nej. Alltså jag, jobb, jag tänker att jag jobbar inte statligt. Okej, okay, du har ett eget företag. Såklart, Såklart du nej, inte jobbat stat. Nej, men så här är det. Mm. det är, jag, jag tycker jättemycket om Karolinska för att man får en väldigt inblick i landstinget. Och eh, hur man så... Men, men då märker jag också väldigt mycket hur det inte passar mig. Nej. Alls. Min andra karriärström är musiken. Mm. Att jag har ett, ett band med, med er eller med Moll och Eller att jag, att jag gör någonting bara roligt med musiken. Men, men du lyckas bli jättekänd? Eller vad, Nej, vad så det? det kläver bröd. Vet men jag tänker att så här, det handlar inte så mycket om att vara känd. Och att så här, du, miljoner följare på Instagram. Det är inte så. Utan att, att jag kan leva på musiken. Att jag kan åka runt. Att jag kan vara kreativ. Att jag vaknar upp varje dag och att det händer någonting spännande. Mm. Jag är ju lite så här... Jag tycker inte, även om jag är väldigt trygg, tycker om alltså rutiner och sådär, så tycker jag inte om, som sagt, det här 9 till fem. Allting ser likadant ut. För det är då jag tappar livsknistan. Jag tycker om när saker och ting, inte är. Var den ena dagen är inte den andra lik, mm. helt enkelt. Så jag, oavsett vad jag gör, så vet jag att jag måste ha ett jobb som är hela tiden föränderligt. Som är, det händer nya saker, jag träffar nya människor, det måste vara någon form av rörelse. Jag vill inte stå still, för då kommer jag få panik. Mm. Min tredje karriärström, ja. studiokvidda. Alltså, ni vet, alltså studioman Alltså den som i, i tv-produktioner Är den som bestämmer att säga. Nej men mm. den som är liksom spindeln i nätet Ni vet He Henke ja, Han som går runt han på Melodifusvalen mm. eller på alla med stora skägget. produktioner Med skägget, vita håret Med retroglasögon och är två meter lång han är liksom typ Europas bästa studieman. Han ja. tjänar ju miljonbelopp på. Okej, okay, nu är det inte pengarna riktigt som mm. driver mig, men det han är ni mm. men men men alltså fatta roligt jobb. Alltså mm. nej, de flesta kanske tycker det. Men jag tycker så här, han har koll, har koll på ljus, han har koll på ljud, han har koll på publiken, han har koll på du kommer in på den kund, mm. du ställer det här. Han är liksom han är den, han vet allt. Fattar ni? Cool. Mm. Men alla du har ju jättetydliga ja. mål. Ja, men men okej, okay. men så kommer nu min fråga, psykologutbildning ja, Hur ska den göra nej, men, att jag blir studiumkvinna? Du får kvinna? inte tänka ja. så alltså, Det är nu det kommer in på så här. Okej, okay, nu ska jag komma med lite tips här mm. Vad han sa, den här coola personen mm. Hur man ska lyckas med Du har ju väldigt tydligt mål ja. Men du kan inte ha alla tre för... Men det är det som jag vet jag vet inte vilken jag vill ha nej Men då kanske du ska säga Vad skönt att du har tre drömmar i bagaget mm. nu, nu pluggar jag i psykologi Jag satsar på superpsykologen och försöka få in någonting annat. Tänk, optimala av de här tre. Det skulle ju vara typ så här: Du kanske driver en superframgångsrik så här, humanitär psykologfirma på något sätt. Har massor av coola psykologer i ditt stall. Driver din egen firma. Du får ratta. Du har inte några fasta arbetstider utan du gör lite olika saker. Men du är superviktig. Du kanske syns och hörs ganska mycket i media. Alltså försök Man får verkligen sitta här och manipulera alla små grejer. Då kanske mm. det är en drömvärd. Och så sjunger jag lite. Men du så du kanske skriver låtar du med oss och vi tjänar supermycket pengar på det. Eller du kan ändå känna en kreativ process eller någonting. Jag är den ledande personen i utvecklingen av musikterapi. Ja, ska jag. Nej, men alltså, man har ingen aning. Det här kan du ju verkligen så här, det kan vara superkonkret. Och då måste du tänka så här, okej. Okay. Han sa väldigt bra saker då, konkret. Mm. Han sa ett, skaffa en mentor. Kan det vara någon av er eller måste det vara Nej. någon? Nej, det måste vara alltså, någon äldre, Och, och varför han far. sa det är så här, du vet inte allting. Och det kan vara ganska skönt att ha någon som jobbar med någonting liknande som du vill för att så här Stämma av lite ibland. Hur ska jag ställa mig för det här? Ska jag lägga mer tid för mig? Jag skulle behöva någon som sa till mig nu. Ska man lägga ner mycket tid på skolan eller på jobbet? Eller hur ska jag tänka med betyg? Jag skulle behöva någon som så här: du spelar ingen roll. Mm. Eller gör så här. Mm. Det gör också att man. Skulle du säga, Okej. Okay, vem är den coolaste psykologen som verkligen är cool? Eller någonting. Typ min. Ja. Ska. Mm. Det blir din mentor. Mm. Du frågar arbetsgrejer också. Hur ska jag lyckas? Hur ska jag nå mina drömmar? Mm. För du leder mig in på den andra grej. Mm. Hon sa. Ber man inte om någonting kommer man aldrig få det. Nej. Alltså man ja. måste säga saker till folk. Jag är sämst på det. Jag är sämre. Jag vågade aldrig be om prao. Jag vågade aldrig det ringa. Här, ge exempel, här. det här handlar om att så här, om du vill ha ett jobb, liksom försök skapa möjligheten ja. till ett jobb. Liksom. ring upp den där mm. pappan som är kompis eller vad fan som har ett coolt företag om du får komma dit och praktisera en dag i veckan. Mm. men det, Varför tror ni jag alltid jobbar på jobb som min mamma har skaffat alltså, mm. Det gör ju också att jag bara blir sämre och sämre på den här Jag vet inte hur man skaffar ett jobb själv, jag har ingen aning alltså, mm. men, men precis, det handlar ju bara om att Fan det är så jävla mm. sant oh. men, Och då menar jag så här, om du aldrig ber eller pratar om Vad dina karriärströmmar är Då kommer ingen någonsin kunna hjälpa dig med Nej. det Det är det som blir så tydligt mm. Men folk kommer kunna hjälpa en och komma med förslag. Och vill jag behöva en praktiserande studiekvinna. <laughs> eller vad fan. Om du har sagt det högt i en podd. Ja. Eller pratat med eller du känner om dina drömmar. Liksom. Mm. Så att det är ju en superbra grej. Och nu, och nu plötsligt så, så, här, så, gick, så går det från... Det är som att det är två olika sätt man kan göra livet. Alltså antingen så, så har man väldigt mycket tillit till att, att saker kommer bli som de blir. Och det kommer bli bra till slut. Och, Vissa har ju verkligen mm. den inställningen till att säga: Jag vill inte aktivt kämpa. Kä nej, men så här, armbåga mig igenom allt. Mm. Utan jag vill att allt ska komma till mm. mig. För det finns en plan. Alltså, man behöver inte mm. vara en spirit liksom, person. Nej, men, men det du säger nu är att mm. verkligen, så här, vi måste, det, det kanske till och med nästan låter lite jobbigt. Jag vet, det jag menar. men jag tror inte att det ena utesluter det andra för jag tänkte också på det när han sa allt det här. Han bara Nej men du måste jag stopp, stopp, stopp. jag bara tänkte så här, gud han bara du måste ha en plan, du måste våga be om folk typ, saker. Du ska, du ska säga till de folk du tycker är inspirerande. Jag bara vi tar en lunch. Du måste verkligen göra det för då kommer du lyckas om det är det du vill. Mm. Och vi sitter här och ändå i rädda för att misslyckas. Mm. Då får man faktiskt ta tag i vissa saker. Men jag tror inte att så här man kan inte överge den lilla extra grejen- som är så här, är det meningen så blir det. det. Söker man ett jobb- så kan man inte bestämma om man får eller inte. Man kan inte bestämma om någon säger ja till lunchen. Man kan inte bestämma om det kommer gå bra eller inte- men man kan ta makten över det man faktiskt kan. Mm. Och de få tillfällen som ges så kan man väl vara en extrem yes man, eller yes woman. Ja. Och bara säga ja till allt. Det mm. behöver inte ens vara ett jobb. Det kan vara så här du blir buden på en glögggrej någonstans och någon kompis. säger ja, gå, Jaha, mingla. Ja. Alltså det är faktiskt ja så. till saker. För det kommer alltid, och jag säger det här nu framförallt för att jag är inte duktig på det här själv. Ja, men, och jag precis. måste bli bättre på det. Mm. För att det leder det alltid till någonting och för varje gång jag sagt ja så förr eller senare så leder det till att nej men det där var inte rätt eller åh Vad ledde mig in på det här. Mm. Alltså det leder det ju vidare hela tiden men säger man nej då stannar mm. det där. Mm. Man kan aldrig komma vidare mm. av ett nej. Okej okay, alltså jag tycker att det låter jättebra så men jag kan ändå inte riktigt. Jag kan inte riktigt relatera 100 för att vad händer om man är någon som- var... Alltså där är jag verkligen är så här. Jag vet inte vad jag vill. Nej. Sa så han något bra om det? Ja, men... Ska jag, ska jag börja leta svaret på frågan- varför jag vill göra något? Eller jag tror det. Och grejen med dig just nu är att så att- du har ju tagit väldigt lång tid- och det har inneburit ångest för dig- att bestämma vad du ska göra, eller om du ska börja plugga eller inte. Eller så mm. jag: vet inte vad jag vill. Det är därför jag inte gillar ordet. Nej, jag Nej men jag fattar det. Mm. För att du själv inte har riktigt bestämt dig för vad det är du vill. Nej. Och jag tror inte att. Alltså, jag vet inte heller riktigt vad jag vill. Men jag måste bestämma mig nu. Mm. Och sen får det ändras. Mm. Men det är som vi har sagt: Man måste göra ett val. För mm. annars så vacklar man omkring och mår dåligt. Mm. Alltså, jag måste bestämma mig för min optima, mitt optimala liv. Och han sa också så här, om jag går in och har fått ett mål så här, vi ska öka vår vinst med 10%, då går inte jag in till mitt team och säger, vi ska öka vår vinst med 10%. Jag säger, vi ska öka 20. vår vinst med 500%. Mm. Och då helt plötsligt har vi ökat med 50%. Höga alltså, mål stora Jag drömmar. tror att det är bra, mm. men det är på ett ödmjukt sätt. Man, inte, man vet att man inte kommer nå allting. Nej. Man jag vet kanske att man kommer inte kommer nå... bli president för man måste vara född i USA för att få bli det. Ja, men jag, jag kanske kan bli mig. statsminister i Norge. Alltså, nej men Sverige. Ja, Kommunfullmäktige ja. ja, Det ska inte vara så. Men jag så så menar, du allikan måste börja tänka på det här och inte vara rädd för att så. Här, så ja, men jag är börja... också. Då det, alltså, den tanken föder en tanke av att det kan vara fel. Eller att det, mm. att det kommer att vara felval. val. Mm. Alltså, visst, okej, okay, jag, okay, jag kan förlika mig med att säga: Okej, men jag bestämmer mig för det där. Men sen så bara kommer nästa tänke som är: Men det är inte tillräckligt bra, eller det är inte 100 procent. Är... Nej, men vad är 100 procent mm. Alltså Du måste ju verkligen börja tänka och prata med oss. Och prata med dina, din familj. Prata mm. med folk du vill inspireras av. Mm. För annars kommer aldrig komma på jag, det. Jag, jag hoppas att många känner igen sig bara i, i att, att känna att man typ så här ja ah, skjutit upp att börja plugga eller skjutit upp allt det där för att man vet inte. Nej, Och man om... är jätterädd för att göra fel val. Men om jag säger så här, om du skulle göra det du gör nu resten av ditt liv skulle du vara nöjd då nej, jag vill inte. med ditt jobb? Nej. nej, nej då måste du ju börja tänka på någon förändring så småningom. Ja. Mm. Eller ett mål dit du ska. Men får jag berätta vad jag har tänkt på? Det? Ja. För att jag är verkligen så här, nu pluggar jag juridik, mm. men jag skriver låtar, jag har haft dröm om att bli jättekänd låtskrivare, mm. artist, jag har drömt om att bli jättekänd brottmålsadvokat ett tag, mm. alltså förstås, det har varit väldigt splittrat i mitt huvud. Märkte du att du bara ville vara känd också? Nej men inte känd, men jag vill bli framgångsrik mm -hmm. Alltså jag drivs av en känsla men, men, ja, det, det, vi, ja. Jag tänker vara ärlig med det för Ja det är men din våning på man måste göra ha någonting mm. Nej men jag ska bo i Vasastan, mm. jag ska ha fina kläder Jag ska resa mycket Jag ska verkligen känna att såhär Fan vad jag har presterat Tyvärr mm. Men jag ska ändå känna att jag har gjort någonting Viktigt mm. för mig Och jag tänker mycket på jag, Hur jag vill att min vardag ska vara Mm men så har jag tänkt nu, okej, vad skulle vara min drömgrej? Men så är det som du säger, Lika, att man blir så här, men det är inte tillräckligt bra. Mm. Att alltså jag kan säga att jag vill bli det här, men det är inte riktigt riktigt tillräckligt bra, utan det måste vara helt sjukt bra. Mm. Men jag vill ju bli. Jag vill bli chef. Vad säger vill du bli chef? Jag vill verkligen bli chef. Vill du bli chef? Mm. Jag vill kanske starta eget, mm. men det vet jag inte, det behövs inte. Men jag vill i alla fall jobba inom musikbranschen. Och jag vill jobba typ på ett skivbolag eller något finansiella rättigheter till musik eller media eller någonting. Det låter ju så. Men med juridik. Med typ upphovsrätt och sånt också? Ja, kanske det. Det mm. har jag ju sagt från början. Mm. Men typ också att göra affärer. Mm. Alltså stora deals Ja, förhandla. Var liksom en businesswoman. för mm. åka runt i världen och göra det. Bli jättebra på engelska. Typ <laughs> saker. Ja. Tyska. Hur... Kan du inte ta tillvara på din tyska? Ja, men jag har ju mycket så här verktyg. Jag tänker att det här behövs liksom. Ja. Okej, okay, hur ska jag nå dit då? Nu jobbar jag på en bank. Förstår ni? Mm. Då måste jag börja tänka på hur jag ska nå dit. Okej, okay, jag behöver en mentor. Jag behöver kontakta någon som jobbar på ett sjubolag Eller med finansiella rättigheter eller någonting. Jag har ett någonting. massor. Bra, då ja. hjälper du mig. Det ska bli min mentor. Jag ja. träffar den en gång i halvåret. Den hjälper mig. Mm. Eventuellt tänker jag, jag kan få en praktik typ på Universal eller någonting. Mm. Det är inte svårt. Nej, men jag vill jobba med juristerna. Mm. Det är min ingångspunkt. Mm. Okej, okay, varför skulle några jurister på Universal vilja ha just mig då? Som har jobbat på en bank. Mm. Jo, jag måste börja plugga. Jag har sökt en kurs i musikjuridik. Har du sökt en ja. kurs? Ja. På oh, distans. Kul. Jag hoppas att jag sökte sent så jag kanske inte får läsa det Men, jag men tror då läser det. du den sen bara. Ja. Men det är jätte, en jättelätt kurs. Men det leder mig lite in på det här. Förstår ni? Oh. Gud, ja. Så att då kommer jag läsa det. Och så tänker jag så här. Ja, jag tycker ändå att mitt jobb är coolt. För att jag lär ju mig mycket. Mm. Men jag måste där också. Så här, jag vill göra det här. För det kommer leda mig till det. Mm. Jag skulle vilja vara lite mer med kanske på. Ja, men jag, jag får tänka på det. Vad på mitt jobb som mm. kan leda mig till just det här. Mm. Ja för det är klart det finns möjligheter där ja. också. Ja man verkligen. Man måste ju se så... det possibilities. Mm. Allt är ju chanser bara. Ja. Så då har jag ju valt en väg. Det var inte hundra procent ifrån början. Men ju mer jag tänker så att fan det är ett jävligt bra mål just nu. Då är det det jag gör. Fan vad tagget jag blir när jag ja. hör i. varför inte bra. så alltså jag blir så också ledsen? Varför frågar något? vi inte folk? Alltså, mm. varför, eller varför frågar vi inte varandra? Varför vet jag inte det där? Nej. Nej men för att vi pratar inte för så mycket om bara, det. vad vill Hanna göra Jag tror hon vill jobba med typ ja, som musikadvokat ja. eller något med avtalen. Alltså, jag, jag vet ju inte. Men livet är att jobba och jobba i livet och antingen kan man ha, jobba och ha ett jättebra liv sen för man känner tillräckligt bra för att här, kunna slappna av och åka på semester. För jag tror inte på det. Jag men jo men är... vissa funkar ja. så. Ja, ja. Men jag vi, tror jag, jag måste så. säga så att jag, jag... Det blir nästan taskigt för vi tre är så lika i hur mm. vi funkar och hur vi tänker. Men det finns ju verkligen människor som har... en så här, som Det finns så tryggt att ha sin fasta plats på det här företaget. ha jobbat länge, jobba 9 till fem. Och så när de kommer hem så... så liksom, alltså alla fungerar ju olika. Det är ju bara vi eller jag eller så. Men sen är det nog många i vår generation som är som oss. För vi Kanske vet att det lite. går att förena hobby med jobb. Liksom. Mm. Jag tycker bara att, att göra karriär låter som att vara... Eh, succesfull, vad är det? Eh, framgångsrik. framgångsrik Men du kan ju vara framgångsrik på olika plan mm, alltså, cool, Det ja. är verkligen så liksom. Men, men ha framgångsrikt att... liv alltså, Sen om det är jobb Eller om det är mm. dina relationer Eller om det är din självkänsla Eller vad fan det nu är alltså, mm. Men sen är det ju jobb För alltså, vi behöver ju det som ett pengar mm. Mm. Men det är ju mer än pengar idag alltså, det, det är det, det ju. Det är jag skulle vilja säga mm. att, att framgång Innebär inte pengar nej. Och det behöver inte innebära eh, nej, nej, nej men ett jobb kommer alltid innebära pengar eller? Absolut mm. Men jag bara menar alltså, att mäta Vad är framgång då Är det när man tjänar det mycket eller det när alla vet vad man heter det Precis det, det, kan, det. det går ju att mäta i en massa olika saker jag jag vill bara, jag vill, så här, Om vi ska avsluta det på något sätt Så är säger Jag vill absolut vara framgångsrik i mitt liv Mm och det är det vi ju pratar om. Alltså att man ska, man ska känna att man... Att man bara... Är så jävla glad och lycklig. Och nöjd över vem man är och vad man gör. Mm. Men då som Hanna säger... Då handlar det ju bara om att du måste själv definiera för dig själv. Vad innebär det för mig att vara framgångsrik? Mm. Är det att jag har den här villan och hunden och mina barn? Eller är det att jag har det här superjobbet? Eller är det att jag bor utomlands? Vad är det? Och är vad är det, jag... är det att vara framgångsrik för mig just nu... För att han sa också så här, du måste tänka 3 till 5 år framåt. Du kan inte tänka mer, du kan inte tänka mindre. Nej, det är nej. det som gör dig bäst liksom. Okay. Jag måste tänka vad gör jag om 3 till 5 år? Mm -hmm. Då har jag pluggat klart, jag kanske har jobbat i 2 tre 3 år. Då ska jag ha kommit någonstans, då ska jag bo där och där liksom. Mm. Då ska du kanske börja plugga. Alltså Jag vet inte, man måste ändå tänka så här att varför för det brottas jag med. Varför ska jag gå upp då? Vad är min mening just nu? Mm. Jag har liksom inte så här en otrolig livsgnista. Nej. Jag måste skapa mig det. Mm. Det är det jag håller på med på alla vis. Mm. Och en pusselbit som vi har pratat om- det är jobb karriär, självförverkligande- som går in i personlighet, våga. Mm. Ta kontakt med folk. Tycka om sig själv, tycka att man är bra. Som går in i att vara glad och lycklig. Mm. Mm. Så att allt hänger ju faktiskt ihop. Kan vi inte avslutningsvis bara gå så här några varv- och säga saker som vi har sagt nu och som är viktigt att tänka på. Mm. Hanna, vill du börja? Säga en sak. Um, Först på målet. listan. Ja, målet är jag jag just, um, ja, men Tänk på vad du vill göra. Mm. Lägg tid på det. Mm. Lägg en kväll i veckan och bara skriv ner saker du tycker om att göra. eller så. Mm. Du kan komma på vad du vill. Sånt där mm. låter så jävla bra så gör man aldrig det. Ja. Gör det då. Hur gör man det? Hur fuck gör man det? Alltså... Jag, jag, mm. jag tror att det är som du sa, Hanna. Det är en sak. Skriv ner. Och då är, måste man ha punkt nummer två. Dream big. Mm. Alltså det finns inga gränser. Vill du bli statsminister? Ja, men kolla då. Undersök. Ta reda på fakta. Googla. Hur blir jag statsminister? Vad pluggar jag? Vad gör jag? Vilka kontaktar jag? Mm. Det handlar ju bara om att, att du själv... Alltså du måste bara ta reda på saker. Mm. Och, och sen kanske... Det, vissa saker, absolut. Man, man kanske inte kan bli astronaut. Jag vet inte. Men, men, men alltså... Kom på det då själv att säga nej det här är nog inte möjligt. Okej men vad kan jag göra då då? Ja. Vad tar du med det här nej, men jag, jag, jag tänker bara på det första du sa. Att komma på. Nej, men, Ja eller varför. Mm. Varför. varför, Bra. varför. Mm. Vi, Jag skulle vilja säga en sak. Mm. Eh, som jag har tänkt på väldigt mycket på senaste tiden. Dels för att vi. Nu pratar vi feminist i varje podd. Men mm. att vi är kvinnor. Och att vi är unga. Som sagt unga ska få lika lön. Ja. Nej men alltså. Jag, jag måste sluta eh, liksom hålla på och dalta och, och känna mig underlägsen mm. för att jag är ung och för att jag är oerfaren mm. och för att jag är kvinna. Mm. Jag känner att jag har ingenting att komma med, jag kan inte höja min röst. Alltså förstår ni? Jag, jag, bara, jag tar inte mig själv på allvar i min yrkesroll vad jag än är. Jag skulle bara vilja vad jag än gör, alltså verkligen ta mig på så stort allvar Jag kan det här, jag kan ja, Men gör det till din fördel mm. att du är så ung Och att du är tjej Men förstår ni, man vill vara driven Och jag vill tro på mig själv till hundra procent För det är också, jag har känt att så här, När jag gick in i det här nya jobbet Det är inte alls lika kul För att jag gick in där och bara Jag är bara här några timmar i veckan mm. Jag behöver inte prata med de andra Jag är yngst här, alla är jättegamla Det är ett såhär jätteseriöst företag Jag är inte så seriös, jag har ingen erfarenhet och hur kul blir det då att jag känner mig som den lilla unga råttan i hörnet som inte vet någonting. Det handlar ju om jag bara går in med den inställningen att jag kan visa... Alltså förstår ni? Mm. Ta er själva på allvar ja. och tro på er själva. Ja, och ta hjälp av andra. Våga be. Ja. Prata med era vänner och med dem du inspireras av. För hade vi aldrig haft det här samtalet, då hade inte någon av er börjat tänka på det här. Nej. Hade jag inte pratat med mina komp eller mina andra, mina kompisar, med mina andra kompisar, jobbakompisar och han <coughs> föreläsaren- hade inte jag börjat tänka, då hade inte jag heller kommit på det. Då hade jag levt i den här hemska världen av att inte veta det här. Mm. Mm. Ja, men och sen, alltså, kon konsensus är väl så att man behöver inte veta- Nej. men det, du måste aktivt bara sätta igång flödet. Mm. Och sen imorgon eller om en vecka, om ett år så kanske du kommer på en liten idé. Och... Tycker jag Hanna. att du sa en så bra sak. som Jag vet, jag vet inte vad vi är på för punkter. Nej. Men ett val är inte definitivt. Alltså det viktiga är bara att göra ett val. Och mm. sen kan du ändra dig. Hela, hela, mm, hela tiden. Så Men så att bestämma sig är skitbra. För att det gör att, att du helt plötsligt... Då, då minimerar du alla valmöjligheter. Ni vet, mm. när, man, när vi skulle skriva uppsatser- och man bara, väldigt ämne, solla, sola ner. Gör det så himla smalt som möjligt. När man skulle ha en frågeställning ja. som skulle vara så smal ja. som möjligt. Lätt att, att svara på. Ja, för att det ska vara lätt att svara på. För att annars så blir det för svårt. Smalna ner det. Mm. Och sen får du ändra frågeställningen hela tiden. Mm. Ja, men så tycker jag att ni ska försöka skaffa en mentor- inom mm. den coolaste personen ni tycker. Och min sista uppmaning till er- jag tänkte så här, vad har jag för kanaler? Jo, jag har en podd just nu. Jag, ska jag, vet, slänga något. Ja, jag vet att det är många här som lyssnar på mig nu. Mm. Och jag vill uppmana er- att om det är någon där ute som känner så här: jag har någonting jag kan ge Hanna. Ge det. Jag, inte så här, jag har ett jobb eller jag har en praktik- utan jag har startat mitt eget företag. Jag har eh, kunskap om kunskap någonting. Om någonting. Mm. Eller du har någonting som du känner att ändå att du kan ge mig. För jag vet att alla har någonting- mm. Skicka ett mejl så kan vi ta en lunch. Alltså jag är seriös. Jag måste börja öppna upp. Luncha. Nej men nätverka. Mm. Och jag kan hjälpa till också. Mm. Jag kan också säga saker. Mm. Så ja. att, jag, vet, vet du vad jag tar med mig mest Utan, av det här? Att jag vill radera, radera all ångest som är förklippad till ord som karriär, mm. nätverka, självförverkligande, alltså, mm. jobb i sammanhang. För mm. Jag har verkligen eh, separerat mig själv från det där och tänkt att jag är inte sån, Det där är inte för mig. Typ, i, i princip tänkt att jag ska inte ha en karriär. Men vad ska du göra? Jag vet då? inte, men så har jag tänkt. Ah, typ, mm. för jag har känt så här: Lite att så här, ah, det är för jobbigt att tänka på det där. Mm. Men, men, eh, verkligen. Vill säga någonting? Att jag, nu blev jag faktiskt lite inspirerad. Mm. Fan, var kul. Cool. Jag har inte känt mig inspirerad överhuvudtaget att ta tag i Nej. det där. För jag inte det nu blir jag nu mm. Men jag känner att jag vill hjälpa dig. Och Men jag vill tack. hjälpa dig också. Tack. Jag vill brainstorma och jag vill komma på idéer. Alltså, tack. det är så kul. Mm. Det är kul att ja, prata. Ja, det är jättekul. Mm. Så nu lämnar vi den här podden. Ja, och mm. jag vill bara be om ursäkt för det jag sa tidigare i podden. Vadå? Jag, för jag känner mig arg på mig själv nu. Jag vill slå Aha. mig själv. Nej, släkt. Nej, nej. Men, alltså jag menar Ex ett så här, att jobba bara, oh, nu är jag så normal, och nu är jag så normalt ja. jobb. Man kan väl ha det mest normala jobbet inom situationsecken mm. som helst. Men ens liv kan vara Fabulous. helt fantastiskt ja. ändå. Det, det är bara du själv som bestämmer. Mm. Det är och, och, exakt jag det. kan ha en fast anställning på landstinget i 50 år. Du kan och ändå, ändå, som fan. Precis, och ändå ha det mest onormala livet ah. som there is. Liksom. Det är, det är, det är som som jag som bestämmer, som bestämmer det yeah. I'm the pilot of my own life yes. mm. Mm -hmm. Och äh, ja, verkligen Tillåt dig själva att ä, göra allt ni vill mm. Mm. Och Kanske ska du bli um, Inspirational speaker, Hanna Kanske ett av mm. ni mål också som jag inte yeah. säger häkt nu Men yeah. egentligen uh. äh, Och äh, medan ni funderar på vad ni vill bli Och så när ni blir större, så kan ni ju ladda ner Raft också Glöm inte det Raft. Ja men där kan man faktiskt här, skriva upp att Den här dagen ska vi verkligen bestämma någonting Eller, jag ska sätta typ in en raft om fem år och skriva eh, typ eh, ja men jag blir befordrad till chef på uh -huh. Universal liksom, uh -huh. över alla business Bok uh -huh. typ i New York. Mm -hmm. Vem? Är det? det är ja. ett Raft-event. Ja. Join me. Ja. <laughs> Vilka please, är med. Please like this event. Ja. Ja. Jag ska okay. skriva det bara. President ja. <laughs> 2050. Som sagt, det är sin, Man kan inte bli det om man inte är för att du okay, okay. mm. Men Monty kanske sitter i riksdagen. Alltså, det kanske är ett parti. Vi kanske är ett eget <laughs> parti. Vi verkligen ett parti. verkligen liberala. Uh, Nej, jag ska, jag ska. Vilket mm. utskott kommer vi vara en del av? Ja. I frågan oh, Näringsliv oh. ja. Nej men verkligen eh, Jag Maila mig jag, jag skriver min mail på Instagram nu För jag ska fan öppna alla kanaler mm. <laughs> Maila mig också Maila uh, like Maila oss Maila oss Måndakonset kan, kan bli Någon slags karriärplattform <laughs> mm. Jag uh, sa början på det. Jag säger igen Karriärspodden Here we come uh, Dream big Verkligen Nu säger vi godnatt Puss onda. och kram Ha en bra måndag Tillsammans ja.